Hoofdstuk 51, 24 februari 2017, om 25 minuut voor voer, die aand. Jasoo had vir my geroep in my hart en vir my gesê, dat hy my iets wil geef wat my hart baie bly sal maak en my siel sal verhoog. En toe gee Jasoo vir my a prachtige spierwit kruis, versier my die mooiste, mooiste dinge. En ek dra die kruis aan, uh, ek draou die kruis in my arms vast, in my hand vast, en ek loop met hom, maar hy lyk amper, hy laat my in die Maltese kruis denk, omdat hy so evens breer loop na die kante, um, na die pinte toe. Maar in die middel is daar prachtige blauw iets. Ek kan nie sê wat het is nie. Dit is net iets blaus waar hy is, wat baie, baie mooi is, en ek ervaar, daar is baie ander mense ook, en ons is amal in wit geklee op hierdie prachtige, sachte volk, en die hele tyd sien ek hierdie skakerings van blauw in dit, en dit is net baie, baie mooi, en um, ek het eers hierdie klomp mense geseen saam met my, en toe kom die kruis na my toe, en ek krij die kruis, en ek hou hem vast in my hande, en toe kom daar die heerlikste gevoel in my hart in, so versterkingsgevoel, en een onbeskryflike hemelse gevoel, dit was vir my fantasties, en, to sien ek my eie gezig van die kant af, en ek sien dat ek die selfde blau, uh, wat op hierdie kruis in die middel is, het ek een blau blos op my wange, maar dit is so mooi, dit is nie soos ons op aarde sal denk, as dit blau is, dan lyk jy mo of, aan een asem awesome te of jy ja, nou alstom te kort lei of iets, maar dit is glad en geheel nie so nie. Dit is so sag en mooi blauw, en dit beteken iets baie dieps. En, my um, jylle siel het hierdie blauw iets, wat op hierdie kruis is, opgeneem, en dit slaan op my wange uit, en op my, som op my kleren ook, en, so, en nie net op my nie, op allemaal wat ek sien. En to sien ek, ervaar ek, ek sien my gezicht so van die kant af met my blauw wange, en ek hou net aan praat en praat en praat, vreselik baie, en ek ervaar, Jashoa praat baie dier my, en ek sing baie, Jashoa is hy so dier my sing, en dis Jashoa is a mond wat dier my praat, en ek is met hom vereenig, en my hart voel recht of waar so lig en vry en wonderlik, net soos jy Jashoa gesê het dat, hy dit vir my iets wil gee, wat my hart so gaan bly maak. En die lammiekie, wat jy al so die dag vir my gegee het, ek het nog steeds ook daar die lammiekie binnen in my, binnen my arms in my hart. En dit gee my een verdere, verskrikkelike, sachte, lekker gevoel in my hart. Sacht en vreselik sterk en asof ek aan hierdie lammiekie hang. Maar ek hou om vast met die sachtste liefde en Dit is so kostbaar vir my, dit is so wonderlik vir my, dit is dit wat ek kan kan vasthou in die tye van nood, in die tye van swaar, wanneer mens nie tye het wat lekker is nie, dan kan die mens aan hierdie dinge vasthou en ek verstaan ek om jy as jy gesê het, dit is die extra olie, want dit is nie genoeg om nie die bybel te ken of vader vaderse woord te ken nie, hy moet so'n verhouding met hom heen, so dat jy aan hierdie dinge kan vasthou rechtig vir, wanneer dit nodig is. En dit is altyd nodig. En, en nie net dit nie, dit is net die lekkerste, lekkerste, lekkerste, lekker gevoel door mense hart. Oh, dit is my so fantasties. En toe gaan ek in die, in die vertikale balk van die kruis, gaan ek toe na boe, en dit is my so lekker, want ek weet nie om het te verduidelik nie, ek is ook selfs sommer in die kruis, toe sê nie meer asof ek die kruis vasthoud met my handen nie, maar asof ek binnen in die kruis is en opgaan in hierdie balk, die, die balk wat reg opstaan, en toe ek kom tot op die punt op die balk, toe sê het vir my ook asof het nie meer net een balk is nie, dit is grond onder my voete, dit is een groot area, ek kyk so ver as wat ek kan, maar as geen punt, soos wanneer jy nou, op een paal of op een balk sal gestaan het nie. En ek het allerhande dinge hier daarvoor en die die kleer was ook nie meer blau nie, maar meer goud. Dit was prachtig, ek het nie meer die blau gesien nie. Ek het, um, ek het baie licht en baie goud en dit was my ontzaglik mooi. En ek weet vader het my opgetel na een nieuwe vlak. En selfs nou, dat ek het lees weer, voel het my vader my weer na een nog hoer vlak vat en um, waar ek abstracte en, en snaakse dinge en wonderlijke dinge ervorm wat ek rechtig nie kan verduidelik nie en ek het ook baie duidelik gevoel ek is nie die enigste persoon vir wie vader het gegeet nie, ek was net bewust daarvan maar vader het vir baie mense gegeet en um, Het al die mense wat saam met my in hierdie wit gestaan het, het elke ene het so ontvang. En ek voel dat het is amal wat opgeroep is om na die gulgal klipwiel toe te gegaan het en hulle klippe daar neer te geleid. Vader het al dit in ons harte te wakker gemaakt. Nie dat ander mense nie ook nie dit ontvang het nie. Ek gloe elke persoon het dit ontvang wat lief is via soa. Hy het ons al toe versterk. En ek het ook gevoel, hoe ek ten Joshua sy bol slie, en die grootste gevoel van ris en vrede, en die wonderlikste, liefdevolste, onbeskryflikste gevoel, en sy so in my hart. En ek voel dat ek vir altyd net so in my hart kan bly, en net so met Joshua kan sit en gesels, of net kan wees met hom. Maar dan sy Joshua, ek moet my pen vat, en dan moet ek skryf, wat hy vir my deurgeën. En dit sit hy dit vir my in woorde om. Ek gee vir jylle elkeen een wapen, een versterking in jylle gees. Dit is my bystand in jylle siele. Ek het vandag aan elkeen wat my lief het en ken en volg, een versterking gegee, so dat elkeen wat jou baie kruis sal sien hoe my gees oor jou is en uit jou uitstraal. Ja, dra my liefde in jylle oe en harte, dan sal jylle glimlach, Sonder dat jylle mondtoeke trek, want jylle oe sal skyn. Dan sal jylle geestelike monde oopgaan en my onophoudelik loof, en dit sal so scholve oor jylle aarde gaan en almal andraak, vir die reinis tot heil van jylle siele en tot nadeel van die verdorvenis en booses, wat dadelijk na jylle gate sal vlug. En ek sê vir jylle, dat daar nie genoeg gate sal wees vir jylle om in weg te kryp nie, en hulle sal wens dat daar net iets is wat hulle hoofde kan betek. Dit spreek ek, julle eil en verloser. Lee met julle hoofde teen my boors, so dat julle siele tot rustig kan kom, en so werk julle die hardste. Dit is my moederliefde vir julle, my vaderhart wat om oor julle ontvorm. Mag julle my hand aangryp en my uitnodiging aanvaar. Vierdal daarna op die 28ste februari het vader vir my verder het een gedeelte van hierdie hoofdstuk gegeen. Sommiges van jylle wat hier lees, weet nog nie mooi hoe my woord aan jylle oorgedra word nie, en dit is vir jylle een mysterie hoe ek werk in jylle harte. Jylle kan nie gelo dat ek myself so sal verkleineer om met jylle te communikeer nie, maar dit is so een onnodige gedachte, want het ek myself dan nie ter wille van sondags laat kruisig nie? Waarom sal ek dan nie met jylle, my liewe kinders, ook spreek nie? Van wanneer af sal ek myself verkleineer om gekruisig te word, maar dit te ver benede my ach om met julle my wysheid te deel in openbaringe aan een rein siel wat my woorde ach en ter harte neem. Neem dus geen aanstoot as ek myself in alle liefde met julle deel en met julle in aardse woorde en termes spreek nie. Ek het julle lief so baie dat julle sal sterf daarvan soos wanneer iemand sal sterf as hy die volle hitte van die son sal moes verdier. Maar net soos ek in my wysheid geweet het hoe ver die son en aarde van mekaar moes wees, om vruchtbare leven te kan voortbring, so weet ek ook hoeveel liefde om aan jylle te gee. So weet ek ook nou hoeveel van jylle soms twyfel in my woord, en ek weet wat jylle nou nodig het vir jylle siele hierdie tyd van die nacht. Dit is kostbaar om verhouding met jou kind te heet, Net soos het kostbaar vir my, wanneer iemand, een kind van my, na my kom en met my gemeenskap het. Wat is gemeenskap? Dit is om iets in gemeente te hee. Dit is een gesamentelike strewe na iets, om iets te skep en te onderhou. Julle sê op aarde dat een man en een vrou, een getroude paar, gemeenskap het. Dit is een gesamentelike strewe om mekaar dieper en innige lief te hee, en so iets niets, in hierdie geval, een kind te skep, Net so word niewe dinge geskep, wanneer jylle gemeenskap het met my. Niewe dinge word geskep en alvore gebring. Die van jylle wat het nog nie self gesien en ervaar het nie, moet het maar net gloe en dit sal alles helder en duidelik word vir jylle. Ek is die goeie vader en die liefdevolle, sachte moeder. Roep my aan as een en ek sal jou die kracht toon wat uit my eenheid voortspreid. Roep my aan enige oomlik, nie net wanneer die druk nie, Dan sal jylle dinge gewaar wat om jylle gebeur. Ek sal jylle teken gee, kom vraag my en jy sal het vind. Van jylle sterke verloser, vredevolle vader en heilige hemelsmooie moeder. Ek is jylle man, my bruid my vrou. Jy wat hier lees, weet waar jy staan met my verewig en altyd. Amen.